biruru ondalarogei emate eta gizonek osatu dute Hondarribiako Jaizkibel konpaia. Iño ez baina parte hartze handiagoarekin ospatu dute goiza eta arratxalderako jende gehiago espero dute. Izaskun Laruskain Jaizkibel konpainiako kapitaina da. Posible gaude hunditu garelako pilla bat. 380 pertsona atera gera goizian. Gu 300 botarrenu nola zenbaki polita bezala, eta garbi dago, ba euskondean Navarra dela. Arratsaldeko badakigu jende gehiago etorriko dela, orduan oso posible gaude zentz hurretan. Horrek eh, poliki poliki ba bagoa aurrera. Beste aldetikan Ebaspena eh, Alarde Fundaziak yo a que es duvete plastikoa zeuden eta, bueno, beraiek zuten konsigna aurpeiak egon barzire lagerian eta ez da bete aurpeiak estalita zeuden, e, Egia da e, zara eta gutxi gozagoela bestutekin konparatu eta gugure musikantzun dugulen engualdiz, minolira hainak eta eraso txikiak txikillak egondubira. Egoerak aldiz, ez du aurrera egin, eaiotak agintzen duen udalak, babes osoa ematen dio alarde tradizional bastertzaileari. Gipuzkoako foru aldundia emakunde eta ararteko bertan izan dira, besteak beste, emakumeek ere alarde parte hartzeko duten eskubidea aldarrikatzeko. Izaskun landai da, emakundeko zuzendaria da. Bueno, bagu ikusi dozun bezala e, beste erakundekin batera, bai arteko eta bai Gipuzkoako foroaldun diko berdintasun e, zuzendariarekin arekin batera, ba, eskatu diegu e, udaleko alkateari E, bere e, gobernu batzordari eta baita ere beste ordezkari guztiei, barrera ba, jasutzeko ba, jaizki bel konpainiari bai. Kalen nagusiko zatia ertzaintza zinguraturik, plastiko beltz eta irainak jasaten egin behar zandu jaizki bel konpainiak, oraindik ere normaltasunetik urrun.